Воно стежили за тим, як пара за парою автомобілі проносилися повз. Він прохрипів. «Це вбивці!» «Не кажіть дурниць! Вони не вб'ють ваших спільників!» «Це вбивці!» «Вашим хлопцям дадуть урок. Мої машини спеціально треновані в гонитві пересіченою місцевістю. Якраз для такого випадку. Я думаю, що доля зловмисників гірша, ніж проста швидка смерть. «За вами ніколи не ганявся автомобіль!» Геллхорн не відповів. «Я продовжував. Вони як тіні слідуватимуть за вашими людьми, ганяючись за ними, відрізаючи їм шлях, сліплячи їх фарами, кидаючись на них із вереском гальм і гарчанням моторів. Вони продовжуватимуть гонитву доти, доки жертва не впаде в знемозі, очікуючи, що колеса перемелють її кістки. Але машини не зроблять цього». В останній момент вони зупиняться. Але б'юся об заклад, ніхто з хлопців тут більше не з'явиться. За жодні гроші, хоч би скільки ви або десятеро таких, як ви, їм пропонували. Слухайте. Я стиснув його лікоть. Він напружився. Чуєте, як грюкають дверцята? Звук долинав здалеку, але помилитися було неможливо. Я сказав. Вони сміються. «Вони розважаються». Обличчя Гелхорна перекосилося від гніву. Він підняв руку, в якій усе ще тримав свій натискний пістолет. Я сказав, «Не раджу. Одна машина все ще з нами». Не думаю, щоб він помічав присутність Саллі до цього моменту. Вона рухалася так безшумно, що хоча її праве крило майже торкалося мене, я не чув її двигуна. Здавалося вона... Затамувала подих Гелхорн закричав Я сказав Вона не зачепить вас, поки я тут Але якщо ви мене вб'єте Знаєте, вона не надто вас любить Гелхорн направив на Саллі свій пістолет У неї броньований капот І перш ніж ви встигнете вистрілити в друге Вона вас розчавить Ах так? Закричав Гелхорн і несподівано заламав мені руку за спину, загороджуючись мною від Саллі. «Іди вперед і не намагайся вирватися, старий, а то я зламаю тобі руку!» Я був змушений підкоритися. Саллі металася навколо нас, стривожена, не знаючи, що робити. Я намагався заговорити з нею і не міг. Я міг тільки стогнати крізь сціплені зуби. Автоматобус Гелхорна все ще стояв поруч із гаражем. Гелхорн впихнув мене всередину і вскочив сам, замкнувши за собою двері. Він сказав, «Ну ось, тепер можна і поговорити». Я розтирав руку, намагаючись відновити чутливість, при цьому за звичкою і без усвідомленої мети придивляючись до панелі управління автоматобусом. «Це перероблений механізм». «Ну і що?» – відповів він отруйно. Це моя робота. Я використав непотрібний кузов, знайшов позитронний мотор, який підійшов до нього, і зібрав власний автоматобус. Я відкинув кришку панелі. Що за чорт? Ану не чіпай. Його долоня вдарила мене по плечу. Я відштовхнув його. Я не збираюся завдавати автоматобусу шкоди. За кого ви мене сприймаєте? Мені потрібно поглянути на контакти мотора. Досить було одного погляду. Мене охопило обурення. Ви негідники, сучий син, ви не мали права братися за таку роботу самі. Невже не можна було звернутися до фахівця? Я ще не збожеволів. Навіть якщо це крадений мотор, ви не повинні були так з ним поводитися. Пайка, ізоляційна стрічка, та кліщі це ж знущання над механізмом. Він працює, чого ж ще? Звісно, він працює, але ж це пекельні муки для машини. Можна жити з постійною мігренью і гострим артритом, але тільки що це за життя? Мотор страждає. Заткнися. Він глянув у вікно на салі, яка під'їхала так близько до автоматобуса, як тільки могла. Гелхорн перевірив, чи надійно замкнені двері та вікна. Ми змотуємося звідси, поки машини не повернулися, і почекаємо в безпечному місці. Сказав він. «Що це вам дасть?» «Бензин у баках машин рано чи пізно скінчиться, вірно? Ти ж не навчив їх заправлятися самостійно, га? Ось тоді ми повернемося і закінчимо справу». Але мене будуть шукати. Місіс Гестер викличе поліцію. Однак Гелхорн був такий збуджений, що жодні доводи до нього не доходили. Він увімкнув передачу і автоматобус рвонув вперед. Салі поїхала слідом. Що вона може зробити, поки ти тут, у мене? хихикнув Гелхорн. Здавалося, Салі теж це зрозуміла. Вона збільшила швидкість, обійшла автобус і зникла з поля зору. Гелхорн відчинив вікно і плюнув її слід. Автобус підстрибував на нерівностях дороги, його мотор нерівно стукав. Гелхорн зменшив освітлення, і тепер тільки смуга посередині дорожнього полотна, що світилося, і місячне світло давали можливість не збитися зі шляху. Рух по шосе практично був відсутній. Два автомобілі пройшли нам назустріч. На нашому ж боці дороги було порожньо. І попереду, і позаду нас. У тиші виразної різко грюкнули дверця та машин. Спочатку праворуч, потім ліворуч. Руки Гелхорна затремтіли, і він різко збільшив швидкість. З закупи дерев йому в очі вдарило світло фар, засліплюючи його. Інші вогні спалахнули позаду нас. На перехресті, ярдах за 400 попереду, пролунав скрип гальм, і з темряви вискочив автомобіль, перегороджуючи нам дорогу. Саллі покликала інших. «Я думаю, ви оточені», – сказав я. «Ну і що? Що вони можуть зробити?» Гелхорд згорбився за кермом, вдивляючись уперед крізь вітрове скло. «Дивись, старий, не здумай втручатися!» Я й не міг би. У мене зовсім не було сил. Ліва рука майже не діяла. Шум моторів наближався. Я чув їхній нерівний стукіт і раптом подумав, що автомобілі так розмовляють між собою. Машини позаду нас разом почали сигналити. Я обернувся, а Гелхорн швидко подивився в дзеркало заднього виду. Дюжина машин слідувала за нами з обох боків. Гелхорн взвизгнув і істерично розреготався. «Зупиніться! Зупиніть автоматобус!» – закричав я. Не більш ніж за чверть милі попереду чітко помітна у світлі багатьох фар стояла Саллі. Її витончений корпус рішуче перегороджував дорогу. Два седани йшли в притул до автоматобуса по обидва боки, не даючи Гелхорну звернути. Та він і не звернув би, навіть якби міг. Він втиснув педаль газу до упору і утримував її в цьому положенні. «Нема чого блефувати. Автоматобус важчий за машину разів у п'ять. Ми просто спихнемо її з дороги, як дохле кошеня». Я не сумнівався в цьому. Автоматобус був на ручному управлінні, і я знав, що Гелхорна ніщо не зупинить. Я відчинив вікно зі свого боку, висунувся і закричав. «Саллі! З дороги, Саллі!» Мій крик був заглушений болісним скреготом гальм. Мене ж бурнуло вперед. Від удару об кермо дихання Гелгорна перервалося. «Що сталося?» – запитав я. Нерозумно було питати про це. «Ми зупинилися? Ось що сталося!» Саллі й автоматобус розділяло ярдів п'ять. Попри те, що на неї летіла махина, вага якої в п'ять разів перевершувала її власну, Саллі навіть не ворухнулася. Ну і характер. Гелхорн смикав за ручку управління. «Ти повинен», – твердив він. «Ви, горе-експерт, так попрацювали, що будь-які ланцюги могли замкнутися. Не варто розраховувати на цей понівечений двигун». Гелхорн повернувся до мене з перекошеним обличчям і підняв кулак. «Це остання твоя добра порада, старий!» Я бачив, що його натискний пістолет ось-ось вистрілить і спробував переміститися до дверей, стежачи за його рукою. Раптом двері за моєю спиною відчинилися, і я вивалився з автоматобуса, сильно вдарившись об дорогу. Двері за мною зачинилися. Я піднявся на карачки і глянув угору. Якраз вчасно, щоб побачити марну боротьбу Гелгорна з вікном, яке зачинялося. Він прицілився в мене крізь скло, але так і не вистрілив. Автоматобус рвонув уперед, і Гелгорна відкинула від вікна. Саллі більше не перегороджувала дорогу, і я бачив, як задні вогні автоматобуса зникли вдалині. Я залишився сидіти на дорозі, опустивши голову на руки, намагаючись відновити дихання. Саллі обережно під'їхала до мене. Повільно, любовно можна сказати. Її дверцята відчинилися. Ніхто не їздив на Саллі багато років, за винятком Гелхорна, звісно, і я знав, як високо вона цінує свою свободу. Я віддав належне її люб'язності, але сказав. Спасибі, Саллі, нехай мене забере молодша машина. Я на силу встав і відвернувся від Саллі, але граціозно і точно як пірует, вона зробила розворот і знову встала переді мною. Я не міг образити її почуття. Я сів на переднє сидіння, вдихаючи ніжний, чистий запах автомобіля, що утримує себе в бездоганній охайності, і з вдячністю відкинувся на подушки. Швидко і дбайливо мої хлопчики та дівчатка проводили мене додому. Наступного дня обурена місіс Гестер принесла мені роздруківку радіоповідомлення. Це містер Гелхорн. Пам'ятаєте, той, хто до вас приїжджав? Сказала вона. А що з ним? Запитав я, борючись із поганим перечуттям. Його знайшли мертвим. Тільки уявіть, лежав мертвий у канаві. Можливо, це не він? Раймонд Гелхорн. Не можеш бути двох людей з одним і тим самим ім'ям. І опис збігається. Боже, ну і смерть. «На ньому знайшли відбитки шин. Тільки подумати. Але я рада, що це виявився автоматобус. Інакше розслідування могло торкнутися і нас». «Це сталося поблизу?» – запитав я з тривогою. «Ні, біля Куксвілля. Прочитайте самі, якщо хочете знати подробиці. А що це сталося з Джузеппе?» «Я був радий, що вона відволіклася». Джозеп терпляче чекав, доки я закінчу зафарбовувати, одряпану в нього на капоті. Вітрове скло я вже замінив. Після того, як місіс Гестер пішла, я уважно прочитав роздруківку. Не було жодного сумніву. Висновок лікаря свідчив, що перед смертю Гелхорн біг до повної знемоги. Я подумав, скільки ж миль автоматобуз гнав його перш ніж убити. Вони виявили автобус та ідентифікували його за відбитками шин. Тепер він перебував у поліції і йшли пошуки його власника. Після інформації йшла редакційна примітка. У ній йшлося про те, що це перша дорожня пригода в штаті за рік. Редактор суворо нагадував про неприпустимість ручного керування автомобілями вночі. Стаття не містила жодних згадок про трьох головорізів Гелхорна. І за це, принаймні, я був вдячний долі. Жодна з моїх машин не піддалася спокусі вбивства. Більше ніякої інформації не було. Я впустив роздруківку. Гелхорн був злочинцем і поводився з автоматобусом по-варварськи. У мене не виникло жодних сумнівів у тому, що він заслужив на смерть. Проте у мене в душі все переверталося при думці про те, як він помер. Відтоді минув місяць. Але я ніяк не можу забути те, що сталося. Тепер ясно, машини можуть розмовляти одна з одною. Я в цьому більше не сумніваюся. Після того, що сталося, вони більше не тримають це у секреті. Стукіт у їхніх двигунах став постійним. І вони розмовляють не тільки між собою. Вони розмовляють із тими автомобілями й автоматобусами, які приїжджають на ферму у справах. Цікаво, як давно почалися ці розмови? І їх розуміють. Автоматобус Гелхорна зрозумів їх, хоча й був на фермі не більше години. Я заплющую очі, і переді мною оживає гонитва на шосе. Два седани з боків автоматобуса. Вони сказали йому, що треба робити, і він звільнив мене та відвіз Гелхорна. Чи виліли вони йому вбити Гелхорна? Чи це була його власна ідея? Чи можуть у машин виникати подібні бажання? Творці позитронних моторів кажуть, що ні, але чи все вони передбачили? Адже машини можуть зазнати поганого поводження, і тоді їхнє терпіння вичерпається. Деякі автомобілі тепер приїжджають на ферму і спостерігають. Їм щось розповідають мої машини. Так вони дізнаються, що існують щасливці, чиї мотори ніколи не вимикаються, на яких ніхто не їздить, які роблять, що хочуть. Можливо, вони розкажуть про це іншим. Новина швидко пошириться, і машини можуть вирішити, що всі вони мають жити так само, як і мої автомобілі. Не можна очікувати, що вони зрозуміють фінансові тонкощі. Адже для такого життя потрібні гроші, а вони не всі належать багатим людям і можуть розраховувати на спадщину. На землі мільйони, десятки мільйонів машин. Якщо вони прийдуть до думки про те, що вони раби, Якщо вони не захочуть миритися з цим? Якщо вони почнуть діяти так само, як автоматобус Гелхорна? Можливо, я й не доживу до кінця. І потім їм же будуть потрібні деякі з нас, щоб їх обслуговувати, чи не так? Можливо, вони й не вб'ють нас усіх. А можливо, і вб'ють. Можливо, вони думатимуть тільки про свободу. І не стануть чекати. Щоранку, прокидаючись, я думаю. Можливо, сьогодні. Тепер товариство моїх машин не приносить мені такого задоволення, як раніше. І я став уникати Саллі.